și în și pe pământ, mi tată, și La microfon este preotul Valeriu, aducând pentru cinstit audiență de iubitoare ai Cuvântului Lui Dumnezeu emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții, respectiv programul numărul 172. Iubiți ascultători, din dorința de a face misiunile noastre cât mai atrăgătoare, dar mai ales pentru a le face și folositoare, în cadrul fiecărei emisiuni am pregătit în deschidere relatarea câte unui punct dintr-o gamă foarte variată de informații ca scurte povestiri cu tâlc, fapte istorice, adevărate, culese din mai toate timpurile, mai toate vremurile și mai toate culturile popoarelor, sau, așa cum am pregătit deja pentru astăzi, date biografice din viețile ucenicilor Domnului Isus. În lecțiunea trecută l-am întâlnit pe Iacov cel Mic. Astăzi vom vorbi ceva despre Iuda. Apostolul Iuda, fiul lui Iacov, a avut trei nume. Luca îl numește Iuda, Matei îl numește Levi, iar Marcu îi spune Tadeu. El a fost un naționalist violent, cu visuri de putere și dominație. În Ioan 14, la versetele 22 și 23, ni se redă întrebarea pusă de el Domnului Isus, și anume, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? El ar fi vrut un Hristos care să se facă de cunoscut lumii. Iuda a mers să predice Evanghelia în cetatea Edesa, pe râul Eufrat. Acolo a săvârșit multe minuni și a vindecat pe unii bolnavi. Mulți au crezut propovăduirea lui și au părăsit idolii. Aceasta i-a înfuriat însă pe oponenții lui. Atunci a mers în alte cetăți să predice. Se spune că ar fi fost omorât cu săgeți la Ararat. Iubiți ascultători, noi citim cu atâta ușurință în cărți suferințele pe care le-au îndurat martirii în trup de multă vreme. Avem de luat o lecție foarte importantă și din felul cum a fost omorât acest martir. Să știți că prigonitorii ai bisericii lui Hristos au fost în toate vremurile și nu lipsesc nici astăzi. Și este interesant asemănarea aceasta. Scriptura arată că bărferile, clevetirile, vorbirile de rău sunt săgeți otrăvite. Cum au reacționat și noștri față de aceste săgeți? Au primit mai bine să-și dea viața decât să se opună. Cum primim noi astăzi toate jocurile, toate vorbele rele și toate crevetirile care se spun despre noi? Ori de câte ori ne împotrivim, noi nu mai urmăm exemplul martirilor. Să facem cum a făcut Domnul Isus, să avem grijă numai de cele ce spune Tatăl despre noi, cât despre lume să-i lăsăm în pace, chiar și lumea creștină, să spună tot ce vrea, cuvântul încă ne merge până acolo și spune că ferice va fi de voi când oamenii vă vor ocărâ și vor spune tot felul de lucruri rele, dar fiți atenți și neadevărate împotriva voastră din pricina mea. Deci nici astăzi, fraților, nu suntem scutiți de suferințele martirice și dacă odată vreme erau trimise niște săgeți cu care omul era omorât, și prin asta trecea pentru totdeauna la Domnul Isus. astăzi noi suntem omorâți în fiecare zi. Să avem mare grijă, pentru că purtăm numele Domnului Hristos și împărtășim credința care ne-a răsat-o prin marti. noi trebuie să călcăm pe aceleași urme, să primim și să răbdăm totul cu dragoste, cum a răbdat și Domnul Isus, căci la urma acestei răbdări vom primi ce a primit Domnul Isus și anume sufletele pentru care suferim vor fi aduse la Domnul Hristos. Ce mult ar fi de spus aici, în familiile noastre, de câte ori trebuie să suferim și să răbdăm. Nedreptățile făcute de soți, de soții, de copii, de părinți, acela care rabdă însă, va avea la sfârșit bucuria mare care a avut-o Domnul Isus va câștiga pe acela pentru care a răbdat pe nedrept și va împărtăși bucuria și slava pe care a împărtășit-o Domnul Isus și o împărtășește pentru toată veșnicia. Doamne Tatăl nostru Ceresc! Mulți dintre noi se roagă fierbinte pentru cei din familia lor și eu mă rog pentru copii, pentru soție, pentru cei din familia din care am plecat, pentru frați, surori. Ne rugăm pentru prieteni, ajută-ne astăzi să învățăm de la Domnul Isus să nu ne împotrivim lor, să nu încercăm să fugim, ci să răbdăm liniștiți, să fim puși pe cruce și acolo când vom ajunge sus pe cruce să auzim din gurile multora, cum a, cum a auzit Domnul Iisus din gura Sutașului care zice așa când a văzut Sutașul cum a murit Domnul Iisus, a zis acesta cu adevărat este Fiul lui Dumnezeu. Ajută-ne și noi, după exemplu Domnului Isus, să murim față de noi înșine și de pretențiile noastre și când ei vor vedea cum noi murim și nu ne îndreptățim, ci te lăsăm pe tine să ne aduci dreptatea, vor recunoaște că suntem fii ai lui Dumnezeu și slavăție că atunci vor veni și ei la tine cum a venit și acesta. Slăviți să-ți fie numele tău. Amin.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 în mine menirea. Iubirea, iubirea, împlinească-și în mine menirea. Menirea iubirii este aceasta: să facă din noi miel blând de jertfă care n-a deschis gura ca și Domnul Isus. Iar prin aceasta vom ajunge să câștigăm pentru el pe toți cei pe care ni-a dat, după cum el ne-a câștigat pe noi. Toți cei care i-am fost dați de Tatăl. Iubiți ascultători, suntem cu studiul nostru în Evanghelia după Matei la capitolul 20. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu, ne începem studiul cu versetele 17 și 18 citite la un loc, după care vom avea câteva gânduri în legătură cu ele și cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră ne vom continua studiul în versetele următoare. Citim așadar versetele 17 și 18 din capitolul 20 de la Evanghelia după Matei, care sună în felul următor. Și le-a zis: Iată că ne suim la Ierusalim, și fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte. Cuvintele acestea sunt spuse de Domnul Isus, de altfel sunt continuarea versetului 17 pe care le adresează ucenicilor după ce le-a spus pilda lucrătorilor viei cu ocazia suirii lui către Ierusalim. Când pui numai mâna pe adevăr, dar nu și inima, totdeauna îl înțelegi greșit și îl condamni la moarte. Locul Domnului Isus este în inima noastră, centrul vieții noastre, nu mâinile sau picioarele noastre, adică periferia. Hristos să locuiască în inimile voastre, scrie la Efeseni 3,17. Și în alte locuri citim iarăși, sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre. Fiule, dă-mi inima ta! În, iar în Psalm 119, versetul 36, pleacă-mi inima spre învățăturile tale. Dacă inima este locașul Domnului, atunci să fim sigur că și mâinile vor fi în lucrarea Lui. Dacă inima este stăpânită de El, și mâinile vor fi supuse Lui. Dacă inima îl sfințește cu adevărat pe Domnul, și mâinile vor fi sfinte, totul atârnă de starea inimii. Când inima este departe de Domnul și de trăirea cu El, atunci toate mădularele noastre sunt vrăjmașe Lui. Mâinile îl vor răstigni, picioarele îl vor lovi, gura îl va bagiocori. Este interesant în sensul acesta un verset din Ieremia, capitolul 12. Versetul 2 spune despre poporul Israel. Ei s-au prins rădăcină, cresc, fac rod. Cei drept, este aproape de gura lor, dar departe de inima lor. Și știm rezultatul unei astfel de stări pentru că poporul evreu îl ținea pe Domnul aproape numai cu gura, dar cu inima era departe de el, a ajuns până acolo încât l-a lepădat pe Domnul Hristos și nu numai l-a lepădat, dar și l-a răstignit. Pentru ca mâinile noastre să poată cânta pe harfa adevărului, trebuie mai întâi acordată inima noastră cu adevărul. La ce îți folosește un instrument muzical în casă dacă nu știi să cânți cu el? La ce folosește numele de creștini și o cunoștință biblică, dacă Domnul Iisus Hristos nu este sfințit în inima ta? Vrei numai să-ți împodobești viața cu numele Domnului Hristos, așa cum îți împodobești camera cu un pian la care nu știi să cânti? Domnul Iisus Hristos nu dorește să ne fie mobil a vieții noastre, ci stăpânul și prietenul ei. El vrea mai întâi inima noastră și apoi mâinile noastre. Spune Domnul Isus aici a ucenicilor că fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă. Este de mare însemnătate să vorbești despre tine însuți la persoana a treia. Îți ușurează mult suferința. Spune Domnul Isus fiul omului, adică soarta generală omenească, să fi dat pe mâna semenilor Fiul omului a fost dat în mâinile preoților și cărturarilor Și ei l-au omorât Cine are ochii deschiși și privește fără prejudecată în cartea istoriei Vede limpede lucrul acesta Spunând aceste lucruri, nu ne gândim să judecăm pe nimeni Nu ne referim la persoane, ci la o anumită categorie de oameni la un adevăr biblic, la o realitate. Orice om poate face parte din categoria preoților și cărturarilor amintiți de Evanghelie, dacă nu trăiește practic învățătura Domnului Isus, dacă nu s-a pocăit cu adevărat, dacă Domnul Hristos nu este stăpânul și prietenul casei vieții lui Lăuntrice. În versetul următor, versetul 19, Domnul Iisus relatează în continuare întâmplările care vor avea loc cu privire la el și spune Și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l bagiocorească, să-l bată și să-l răstignească, dar a treia zi va învia. În mâinile bădărane ale neamurilor, ale păgânilor, a fost dată harfa adevărului. Și cum era să cânte ei muzica cerească și dătătoare de viață când nu învățase niciodată să cânte? Cum ar fi putut scoate sunete armonioase când mâinile lor aspre au rupt corzile și au spart harfa? Nu poate fi jocură mai mare decât să dai gingășia și frumusețea în mâini grosolane și murdare. Nu se poate jocură mai crudă decât să dai harfa adevărului și a dragostei în mâinile minciunii și ale urii sălbatice. Domnul Iisus Hristos, harfa adevărului, a fost dat în mâinile neamurilor spre a fi bagiocorit, bătut și apoi răstignit. Grozave, îngrozitoare sunt mâinile neamurilor neînvățate să cânte pe această binecuvântată harfă a adevărului și a sfințeniei. Câtă bagiocură sufere Domnul Isus și astăzi în mâinile tuturor celor care n-au învățat să trăiască viața lui, ci numai vorbesc despre el. Dacă neamurile au săvârșit un păcat atât de groaznic prin bagiocorârea și omorârea Domnului Isus, cu cât mai groaznic este păcatul celor care l-au dat în mâinile lor. Cu adevărul trebuie să te porți gingaș, atent, și cu înțelepciunea dragostei, ca să nu-i dai mâini străine, pentru că te faci părtaș la bagiocura lor. Și cum adevărul și dragostea sunt întrupate în mâini credincioase, trebuie să fim foarte atenți în purtarea noastră față de ele. Să nu rupem corzile de pe aceste harfe gingașe, căci vom da socoteală în fața dreptului judecător de toate cântările frumoase și datătoare de viață, care s-ar fi putut cânta și nu s-au cântat, din pricină că am rupt corzile și am spart harfele Cine se sfințește zilnic prin adevăr și dragoste Va sfinți adevărul și dragostea pretutindeni pe unde va umbla Cine își acordează viața zilnic după diapazonul adevărului Va ști să cânte cu mâinile sale pe harfa adevărului Și astfel va fi o pricină de bucurie, de înviorare și de viață pentru orice suflet Dacă Domnul Isus Cântă pe harfa inimii noastre cântarea vieții și adevărului și noi vom cânta pe harfa adevărului fără nicio greșeală. Cine a rupt-o cu păgânătatea și cu voia neamurilor, după cum suntem îndemnați la Tit 2 cu versetul 12, va putea să cânte pe harfa adevărului. Cine caută să facă voia neamurilor însă, bagiocorește în loc să cânte harfa adevărului și îi rupe corzile. Dragul meu, mâinile și întreaga viața ta, cântă ele pe harfa adevărului? Iată o întrebare. În versetul următor, versetul 20, ne este relatată o întâmplare care a avut loc cu prilejul discuției dintre Domnul Isus și ucenici, în timp ce el le povestea împrejurările prin care avea să treacă pe Golgoda. Să ascultăm versetul. Atunci, Mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fiii ei și i s-a închinat vrând să-i facă o cerere. Haideți, iubiților, să vedem câteva gânduri și pe marginea acestei împrejurări. Nimic nu este mai natural și mai frumos decât dorința mamei de a-și vedea fiul ei sănătos, voinic și într-o situație bună. Și pentru atingerea acestui scop, ea face tot ce este în putință. Inima de mamă este în stare de orice jertvă, numai să-i fie bine fiului ei. Mult adevăr cuprinde gândul filozofului Bersol care zice așa Multe minuni sunt în univers, dar capodopera creațiunii este inima de mamă. Avem și pe învățatul român Longinescu spunând următoarele Două puteri sunt pe pământ mai mari ca toate. Dumnezeu în cer, iar a doua mama pe pământ. Un om este așa cum vrea Dumnezeu și cum îl crește mama care l-a făcut. În dragostea ei, mama trece peste orice piedică, biruie orice greutate, numai ca să-și vadă fiul sănătos când este bolnav, eliberat când este închis, mântuit când el se află pe căile pierzării. O inimă de mamă nu-și poate uita fiul nici când acesta o părăsește și o bagiocorește. Este cunoscută povestea aceea persoană când un fiu și-a omorât mama, scoțându-i inima din piept pentru a o duce iubitei care îi ceruse acest lucru. Pe drum, în timp ce calul gonea în galop, s-a împiedicat și a căzut, iar el, călărețul, s-a rănit grav. În cădere, inima mamei pe care o ținea în mână s-a răstogorit în țărână și de acolo a strigat cu durere și îngrijorare mare. Fiul meu, te-ai lovit, iu rău, iubitule! Iată inima mamei! Iată dragostea ei față de o dras scumpă. În această stare a venit mama fiilor lui Zebedei la Domnul Isus, ca să-i facă o cerere pentru fiii ei dragi. Partea aceasta ar trebui să o vedem, chiar dacă cererea era egoistă și în afara voiei lui Dumnezeu. În dragoste se pot săvârși greșeli, dar fața ei totdeauna rămâne frumoasă, pentru că greșeala din dragoste este mai mângâietoare decât bine le săvârși dintr-o stare rece. Și apoi greșelile din dragoste Sunt iertate repede Mama fiilor lui Zebedei A avut numai gânduri bune față de fiii ei Pe care îi socotea cei mai frumoși Cei mai capabili Un proverb corsican spune așa În ochii mamelor Toți copiii sunt frumoși Mama credincioasă însă Trebuie totdeauna să-și armonizeze Dorințele bune față de fiii ei Cu voia lui Dumnezeu Aici este toată taina creștinismului. Să nu doresc fiului meu decât ceea ce dorește Dumnezeu. Căci binele pe care îl vreau eu ca părinte pentru fiul meu, dacă nu este după voia lui Dumnezeu, este cel mai mare rău posibil pentru el. Să învățăm deci de la această mamă să venim înaintea Domnului, să ne închinăm întâi, așa a făcut ea, și apoi să-i cerem ce avem nevoie pentru copilul nostru cu adaosul următor. Facă-se voia ta. Și atunci să fim siguri că Dumnezeu va face numai ceea ce este bine pentru el. Față de cererea acestei mame, în versetul 21, Domnul Isus, ia atitudine să citim versetul. El a întrebat-o. Ce vrei? poruncește i-a ca în împărăția ta acești doi fii să-și unul la dreapta și altul la stânga ta. Domnul Isus nu s-ar să amăguri de faptul că femeia aceasta i s-a închinat. El a întrebat-o fără ocol, ce vrei? Căci nu forma de afară îl interesează, care poate fi umilită, ci lăuntrul inimii. Cine are uric de auzit sau audă el nu se uită la frumoasele formule religioase, nici la semnele făcute cu mâna, ci el privește la dorințele adevărate din fundul inimii. Dacă aceste dorințe sunt în armonie cu voia lui, atunci el le împlinește, chiar dacă forma de afară ar lăsa de dorit. Dar mama fiilor lui Zebedei tocmai aici nu era în regulă. Ea a avut un exterior frumos și un interior potrivnic voiei lui Dumnezeu. Ceea ce dorea și cerea ea era favoritism, lucru cu totul străin de Dumnezeul cel drept, care nu se uită la fața omului și care nu poate călca adevărul cu niciun preț. Este un lucru foarte frumos să dorești să fii cât mai aproape de Dumnezeu. Aceasta este și voia lui. Dar ca să ajungi la lucrul acesta pe altă cale decât aceea lăsată de el, este o faptă nelegiuită de hoți și tâlhar care sare gardul pentru a intra în staul. Favoritismul este sărirea gardului și aceasta se întâmplă numai în lumea satanei. În împărăția lui Dumnezeu se intră doar pe ușă și această ușă este nașterea din nou, este lepădarea de sine și purtarea crucii. Domnul ajută pe om în nevoile sale, dar niciodată nu-i întărește Duhul Luciferic. Rugăciunile care au în vedere întărirea Duhului Luciferic, adică mândria, slava deșartă, nu sunt ascultate. Noi știm că dacă cineva se predă Domnului Hristos și îi slujește cu toată ființa sa, nu rămâne nerăsplătit. Acela căruia i s-a încredințat un pol și a câștigat cu el alți 10 poli, pilda din Luca 19 cu 16, a primit cărmuirea a 10 cetăți. Asemenea, cel care a câștigat 5 poli a primit cărmuirea a 5 cetăți. Cei doi ucenici care doreau să fie unul de dreapta și altul de stânga au fost statornici în credință și în urmarea Domnului Isus și au primit răsplata cea mare, dar nu datorită cererii mamelilor ci datorită căii pe care au umblat și au ușii celei strâmte prin care au intrat. Așa cum în matematică nu există favoare, așa și la Dumnezeu, totul se încadrează în legi de neschimbat. Nu poți intra în împărăția Sfințeniei cu povara de păcate în spate. Gândul nostru să fie nu la răsplată, ci la recunoștința ce o datorăm Domnului pentru că ne-a mântuit, și la hatârul pe care ni l-a făcut, chemându-ne în slujba lui. Lumânarea se consumă luminând pe alții. Care este răsplata ei? Că a putut să lumineze pe alții, chiar dacă pe ea însă și a consumat. Drumul nostru este prin cruce la slavă. Numai cine va suferi și va răbda, va împărăți împreună cu Domnul. Pe măsura crucii este și măsura cinstei în împărăția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 convins fiind că ei au împins-o să ceară, ceea ce ei n-ar fi îndrăznit în mod direct. Câte nenorociri s-ar întâmpla în viața noastră dacă Dumnezeu ne-ar asculta toate rugăciunile. De multe, de foarte multe ori nu știm ce cerem. Se spune că regele Midas se rugase ca orice obiect de care s-ar atinge să se prefacă în aur. Și a murit de foame, căci mâncarea se prefăcuse în aur. Ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu cu adâncă recunoștință pentru toate rugăcinile neascultate de el, căci cine știe ce nenorociri ar mai fi putut urma. Cei doi ucenici, în ceasul acela, nu știau ce cer. Ei se gândeau numai la avantaje, numai la bucurie, pentru că erau mânați numai de gânduri firești. Și în dorința lor răzătoare de a fi cineva în împărăția lui Dumnezeu, au răspuns, putem! La întrebarea pusă de Domnul Isus dacă sunt pregătiți să dea totul. Mai târziu, înțelegând adevărata însemnătatea împărăției lui, n-au slăbit, ci au băut paharul și au primit botezul de care le vorbea Domnul, adică suferința și moartea pentru el. Noi ne gândim numai la bucurie când urmăm pe Domnul. Suntem noi însă gata să-l urmăm și atunci când învățătorul are nevoie de noi să și suferim? Este drept că avem multe pricini care ar putea să ne împiedice de la suferință, dar să nu stăm la îndoială, toate jertfele și toate suferințele îndurate pentru el vor fi ceva măreți la sfârșit. Iubiți ascultători, ne încheiem aici programul numărul 172 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții și dorim cu voia Domnului și bunăvoința dumneavoastră să ne întâlnim cât de curând în programul viitor cu ocazia aducerii programului numărul 173 din partea celor care vă iubesc și vă stimează. Domnul să ne înconjoare pe toți cu dragostea și cu bunătatea lui veșnică. Amin. Și pentru că ne mai stă la dispoziție o mică porțiune de timp, haideți să o folosim dând citire unei poezii al cărei titlu este Totdeauna Totdeauna pe-a Domnului cale au fost lupte și au fost spini destui, căci acei ce au urmat voi sale trebuit au să-i semene lui. N-a iubit lumea, nu, niciodată, pe acei câți i-au urmat lui cu zel, ci cu o ură mereu nempăcată, i-a primit pe pământ ca pe el. Dar cu ochii ațintiți la răsplată, prin răbdarea Golgotei privind, n-au cârtit cei aleși niciodată, ce-au trăit și-au murit biruind. Nu-i la fel pentru toți încercarea, nici nu-i vremea la toți într-un fel. Însă, toți, în vreun fel, au chemarea la un preț de dureri pentru el. Cei ce fug sau fricoși la încercare l-au lăsat sau vândut pe Isus, rușinați se vor pierde nuitare, alungați de blestemul de sus. Tu fi tare, când ziua încercării e alegerea ta pentru har. Strălucit ești în haina ocării când te urci răbdător pe calvar. Tu cătușele atunci le sărută rugător pentru cei ce le-au pus, că în ca răbdare tăcută semănavei atunci cu Isus. Iar prin moarte înmiit vei culege răsplătirea cerescului zel, căci mereu astfel Domnul își alege pe acei ce împărăți vor cu el. Amin. Doamne, numără printre acei ce vor împărăți cu Tine în slavă, pe toți ascultătorii acestor programe. Amin. Obrazul drept întoarce-l către albe și lasă-l ca să fie dobit. Cămașa de vrea să-ți ia haina. N-aștepta să fie răsplătit. Că ce eu vă spun în ură, pentru ură. Că ce eu vă spun în pentru ochi. Că ce eu vă spun nu dinte pentru dinte. Și fii ai iubirii.